Ana Carenina, pista 4. Apoi, la gândul că dacă păstrează cu ea acest ton părințiesc, liniștit, va pleca din nou fără să ia hotărâre, Levin se revoltă. Cum nu știi? Nu știu. Asta atârna de dumneata, îi spuse Levin și se îngrozi pe loc de propriile lui cuvinte. Ea nu i auzi auzit cuvintele sau se prefăcut că nu le auzise? Ca și cum s-ar fi împiedicat de ceva, Bătute două ori cu piciorul în loc, apoi se depărtă repede de el patinând. Se duse la mademoiselle nou, vorbi ceva cu dânsa și porni spre căsuța unde doamnele își scoteau patinele. Doamne, ce-am făcut? Doamne Dumnezeule, apără-mă, doamne, și mă miluiește! Șoptile vin rugându-se. Dar simțind în același timp nevoia unei mișcări violente, își făcu vânt și începu să descrie cercuri care se întătăiau pe gheață. În clipa aceea, un tânăr, cel mai iscusit dintre noi patinatori, ieși din cafenea cu țigara în gură și-și dădu drumul cu patinele pe scară, săltând din treaptă în treaptă. Tânărul zbură până jos și, fără să-și schimbe măcar libera poziția a mâinilor, își urmă drumul lunecând pe gheață. A, asta e o figură nouă!" își zise Levin și se urcă numai decât în fugă până sus, ca să facă și el figura cea nouă. Veți să nu-ți rup gâtul, trebuie să te antrenezi mai întâi!" îi strigă Nicolae și Levin ajunse în capul scării, își făcă vânt cât putut de tare și își dădu drumul în jos, ținându-și echilibrul cu brațele. Se împiedică de ultima treaptă, atinse ușor gheața cu mâna, se ridică printr-o mișcare puternică și râzând patină mai departe. Ce om drăguț și simpatic! Se gândi Kitty, ieșind din căsuță cu mademoiselle Linum. Îl privi cu un zâmbet duios, cum te-ai uita la un frate iubit. Oare sunt vinovată? Am făcut ceva ce nu se cade? Unii spun că asta e cochetărie. Eu știu că nu pe el îl iubesc, dar mă simt atât de bine lângă dânsul. E așa de drăguț. Dar de ce-a spus asta? Își zise ea. Când o văzu pe Kitty plecând împreună cu maică-sa, care o întâmpinase lângă scară, Levin, îmbujurat după sforțarea făcută, se opri și căzu pe gânduri. Își scoase patinele și le ajunse pe mamă și fică la ieșirea din grădină. Îmi pare bine că te văd," îi spuse prințesa. Primim ca de obicei joia. Adică azi n ar face mare plăcere să te vedem," adăugă rece prințesa. Răceala aceasta o mâhni pe Chiti, care nu-și putu stăpâni dorința de a o îndulci. Își întorse capul și îi spuse zâmbind. La revedere!" Tocmai atunci, Stepan Arcadici intră în grădină ca un învingător, vesel, cu pălăria pe ureche, cu fața și cu ochii strălucitori. Dar apropiindu-se de soacră sa, răspunse cu un aer trist și vinovat la întrebările ei despre sănătatea lui Doli. După ce vorbi cu ea încet și mâhnit, Oblonski își scoase pieptul înainte și luă pe levin de braț. Ce zici? Mergem?" Îl întrebă Stepan Arcadici. Tot timpul m-am gândit la tine." Sunt încântat că ai venit." Urmă el și îl privi semnificativ în ochi. Mergem, mergem." Răspunse fericit Levin, căruia îi suna mereu în urechi ecoul glasului care spusese La revedere." Și vedea zâmbetul cu care fusese rostite vorbele acestea. La Anglia sau la ermitaj?" Tot una." Atunci hai la Anglia." zise Stepan Arcadici, alegând Anglia, fiindcă acolo avea o datorie mai mare decât la ermitaj și s cotea că nu-i frumos să ocolească acest hotel. Ai biră? Foarte bine, fiindcă eu am dat drumul trăsurii. Prietenii tăcură tot drumul. Levin încerca să descopere de ce schimbase Kitty expresia feței. Ba căuta să se convingă că putea spera, ba l-a pucat deznădejdea și-și dădea seama foarte limpede că speranța lui era o nebunie. Cu toate acestea, se simțea parcă alt om, fără nicio asemănare cu cel care fusese înainte de zâmbetul ei și de cuvintele la revedere. Pe drum, Stepan Arcadici făcea meniul prânzului. Îți place, Turbo?" îl întrebă pe Levin când se apropiara de hotel. Poftim?" făcu Levin. Turbo? Da, îmi place strașnic, Turbo." Capitolul 10 când intră cu dânsul la hotel, Levin nu putu să nu observe expresia deosebită, un fel de iluminare stăpânită, care se răspândi pe fața lui Oblonski, ca și în toată ființa acestuia. Stepan Arcadici își scoase paltonul și cu pălăria pe ureche, intră în restaurant, dând dispoziției chelnerilor tătari îmbrăcați în frac și cu șervete sub soară, care se îmbolzeau în jurul lui. Salutând în dreapta și în stânga pe cunoscuții care se aflau acolo, ca și pretutindeni, și care le întâmpinară cu bucurie, Oblonski se duse la bufet, bău un pahar de vodcă, mâncă o bucățică de pește și spuse ceva unei franțuzoice sulemenite, cu panglicuțe, dantele și cărlionți, care ședea la casă, făcând o râdă cu poftă. Levin nu bău vodcă, numai fiindcă îl jignea prezența franțuzoicei, care parcă era făcută toată din păr fals, pudră de orez și oțet de toaletă. Se îndepărtă repede de ea, ca de ceva spurcat tot sufletul lui era plin de amintirea lui Kitty. În ochii strălucea un zâmbet de triumf și de fericire. Poftiți aici, excelență! Aici nu vă zingherește nimeni, excelență!" îi îndemna un tătar bătrân, cărunt, cu șolduri mari, acoperite de cozile umflate ale fracului și care se ținea de ei mai stăruitor decât ceilalți chelneri. Poftiți, excelență!" îi spuse el lui Levin, în semn de respect pentru Oblonski, fiind prevenitor și cu aspetele lui. Întinse într-o clipă o față albă pe o masă scundă, acoperită cu altă față, sub un candelabru de bronz. Apropie scaunele de catifea și se opri înaintea lui Stepan Arcadici, cu șervetul și cu lista de bucate în mâini, așteptând comanda. Dacă doriți excelență, se eliberează chiar acum un salon separat, unde e prinsul Colățin cu o doamnă. Am primit stridii proaspete. Ah, stridii! Stepan Arcadici căzu pe gânduri. Levin, ce-ar fi să schimbăm meniul?" Îl întrebă el, oprindu-și degetul pe lista de bucate. Fața lui trăda o grabă nedumerire. Sunt bune stridile?" Bagă de seamă." Stridii de Flensburg, excelență, n-avem de ostende." O fi de Flensburg, dar vorba e, sunt proaspete?" Ieri le-am primit." N-ar fi bine să începem cu stridile și pe urmă să schimbăm tot meniul?" Mi-e tot una." Eu aș dori mai degrabă o ciorbă acră și niște cașă, dar pe aici nu se găsește așa ceva." Doriți cașă, Alarius?" îl întrebă tătarul, aplecându-se spre levin ca o guvernantă asupra copilului. Să lăsăm gluma, alege ce vrei. Am patinat și sunt flămând. Și să nu crezi," adaugă el, observând pe fața lui Oblonski o expresie de nemulțumire, că n-am să-ți prețuiesc alegerea. Sunt foarte bucuros că o să mănânc bine." Cred și eu. Orice-i spune, asta e una din plăcerile vieții," zise Stepan Arcadici. Atunci dăm, dragă, două, bai puțin, trei duzini de stridii, supă de zarzavat, prentanier," preciză tătarul. Dar se vede că Stepan Arcadici nu voia să-i facă plăcerea numind mâncările în limba franceză. De zarzavat, știi? Apoi e turbo cu un sos gros." Pe urmă, rosbif. Vezi să fie bun. În sfârșit, clapon și compot de fructe. Amintindu-și de obiceiul lui Stepan Arcadici de a nu numi mâncările după lista franzuzească, tătarul nu repetă numirile după el. Dar apoi și făcu plăcerea să repete toată comanda după listă. Subprentanier, Turbosos, Beaumarché, Poularda, Lestragon, Macedoine de Fruits, și, îndată, ca pins de un resort Așeză pe masă lista cartonată Și luând o altă listă Cea de vinuri O întinse lui Stepan Arcadici Ce bem? Ce vrei, dar puțin Champagne, răspunsele vin Cum? De la început? De altfel ai dreptate Îți place aceea cu pecete albă? și blanc? Întrebă tătarul De din marca asta la stridii. Pe urmă vom vedea." Am înțeles. Ce vin de masă doriți?" Nu-i. -i. Ba nu, mai degrabă clasicul șabli." Prea bine. Apoi brânza obișnuită a domniei voastre." Desigur, parmezan. Sau poate-ți place alta." Nu, mi-e tot una," zise Levin, neputându-și stăpâni un zâmbet. Tătarul pornind fugă și fluturându-și cozile fracului, aduse în zbor peste cinci minute... Într-o mână o tavă plină de stridii și si de fi, cu capacele scoicilor deschise și într-alta o sticlă. Stepan Arcadici, mototori capătul unui șerbet scrobit, îl băgă în deschizătura vestei și, punându-și liniștit mâinile pe masă, început să mănânce stridii. Nu sunt rele," spuse el, desprinzând cu o furculiță mică de argint stridile lunecoase din scoicile si de fi și înghițindu-le una după alta. Nu sunt rele," Repetă el, uitându-se cu ochii umezi și strălucitori, când la Levin, când la tătar. Levin mâncă stridii, deși i-ar fi făcut mai multă plăcere o bucată de pâine albă cu brânză. Se desfăta însă privindul pe oblonschi. Ba chiar și tătarul, care destupase sticla și turnase vinul spumos în pahare subțiri cu marginile răsfrânte, îl privea pe Stepan Arcadici cu un zâmbete zâmbet de plăcere, îndreptându-și cravata albă. Că nu prea-ți plac stridile!" zise Stepan Arcadici, golindu-și paharul. Sau te neliniștește ceva!" Ar fi vrut ca Levin să fie vesel, dar acesta, fără a fi trist, nu se simțea la largul lui. Ceea ce avea în suflet, îl făcea să fie stânjenit și parcă speriat la restaurant alături de saloanele separate unde bărbații luau masa cu doamne în mijlocul zăpăcelii și al zarvei. Bronzurile, oglinzile, Tătarul, gazul de iluminat, întreaga atmosferă îl jignea și era frică să nu întineze sentimentul ce-i umplea sufletul. Eu? Da, sunt preocupat. Iar pe deasupra totul mă stingerește aici," adăugă Levin. Nici nu-ți poți închipui că de monstruoase îmi par toate acestea mie obișnui să trăiesc la țară, ca de pildă unghiile domnului pe care l-am văzut la tine." Da, am băgat de seamă că unghiile bietului Grinevici te interesau foarte mult," spuse râzând Stepan Arcadici. E ceva peste puterile mele," răspunse Levin. Caută să te pui în pielea mea. Privește lucrurile din punctul de vedere al unui locuitor rural. Noi ne străduim la țară să avem grijă de mâini ca să putem lucra mai lezne cu ele. De aceea ne tăiem unghiile și ne suflecăm uneori mânecile. Aici însă... Oamenii lasă într-adins să le crească unghiile cât se poate de lungi și, în locul butonilor, agață niște tălgerașe ca să nu fie în stare să facă nimic cu mâinile. Stepan Arcadici zâmbi vesel. Semn că n-are nevoie de muncă brută. Lucrează cu mintea. Se prea poate. Totuși, parcă e ceva monstruos. După cum monstruos mi se pare faptul că noi, cei de la țară, căutăm să ne săturăm cât mai repede ca să ne putem vedea de treabă. De când aici ne străduim să nu ne săturăm repede și de aceea mâncăm stridii. Firește, se grăbi să spună Stepan Arcadici, dar tocmai ăsta e scopul culturii, să-ți faci din orice o plăcere. Dacă ăsta e scopul culturii, prefer să fiu un sălbatic. Și ești, de altfel toți levinii sunt niște sălbatici. Levin oftă. își aduse aminte de fratele său Nicolai. Se simțea rușinat și îndurerat. Se posomorâ. Dar Oblonski trecu la alt subiect care l-a absorbit numai decât. Ei, ce zici? Te duci din la ai noștri, adică la familia Scherbatski? Îl întrebă Stepan Arcadici, cu o strălucire plină de înțeles în priviri, dând la o parte scoicile goale, zgrunțuroase și trăgând brânza spre el. Da, mă duc neapărat, răspunse Levin, Deși mi s-a părut că prințesa m-a invitat destul de rece. Vai de mine, vorbești copilării. așa e felul ei de-a fi. Hai, dragă, dă-ne supa. așa e felul ei, grandam. Vin și eu, dar trebuie să trec și pe la o repetiție corală la contesa Banina. Și mai spui că nu ești un sălbatic. Cum se explică faptul că ai dispărut pe neașteptate din Moscova? Familia Șcerbațchi mă întreba mereu de tine ca și cum aș fi fost dator să știu. Dar eu știu un singur lucru, că tu te porți totdeauna altfel decât ceilalți. Da, rosti Levin încet tulburat. Ai dreptate, sunt un sălbatic. Numai că nu sălbăticia mea m-a făcut să plec atunci, ci mai degrabă să vin acum. Acum am venit... Ah, ce fericit ești, zise Stepan Arcadici, privindul l pe Levin drept în ochi. De ce?" Caii nărăvași, pur sânge, îi cunosc după dangale, iar pentru îndrăgostitul tânăr după ochii dumii sale." Declamă Stepan Arcadici. Totul e înaintea ta." Dar ce, tu ai totul în urmă?" Nu în urmă, dar tu ai viitorul, pe când eu am prezentul și nici acesta nu-i de invidiat." De ce?" Lucrurile merg prost, dar nu vreau să vorbesc despre mine. De altfel, nici nu ți-aș putea explica totul. Dar tu, de ce ai venit la Moscova? Hai, strânge de pe masă, strigă oblonschi tătarului. Nu bănuiești? Îl întrebă Levin, privind l țintă până în fundul ochilor. Bănuiesc, dar nu pot începe eu vorba despre așa ceva. După asta îți poți da seama dacă bănuia la mea e întemeiată, ori nu zise Stepan Arcadici, uitându-se la Levin cu un zâmbet discret. Atunci ce ai să-mi spui? Îl întrebă Levin cu un tremur în glas, simțind cum i se zbătau toți mușchii feței. Ce zici de asta? Oblonski goli încet paharul de șablii, fără să-și ia ochii de pe Levin. Eu? Făcu el. N-aș dori nimic mai mult decât asta. Nimic. E cel mai bun lucru cu putință. Ești sigur? Știi despre ce-i vorba?" zise Levin cu ochii țintă la el. Crezi că ar fi într-adevăr cu putință?" Cred că da. De ce nu?" Nu zău, crezi că ar fi posibil?" Spunem tot ce crezi. Dar dacă mă refuză, sunt sigur chiar că mă refuză." Adică de ce-ți vine să crezi asta?" îl întrebă Stepan Arcadici și zâmbi observându-i emoția. Așa mi se pare uneori. Ar fi ceva groaznic și pentru mine și pentru ea. În orice caz, pentru fată n-ar fi nicio grozăvie. Orice fată e mândră să fie cerută în căsătorie. Da, orice fată, dar nu ea." Stepan Arcadici zâmbi. Cunoștea atât de bine sentimentele lui Levi. Știa că pentru el fetele din lume se împart în două categorii. Într-una intră toate fetele din lume, afară de ea, fete care au fel de fel de cusururi omenești, fete foarte comune, iar în cealaltă, numai ea, care n-are niciun cusur, fiind o ființă mai presus de cele omenești. Stai puțin, ia sos!" zise Oblonschi, reținând mâna lui Levin, care dădea sosul la o parte. Supus, Levin își luă sos, dar nu lăsă pe Stepan Arcadici să mănânce. Ia stai, stai, urmă Levin. Înțelege-mă, asta e pentru mine o chestiune de viață și de moarte. N-am vorbit niciodată cu nimeni despre asta. Și așa cum vorbesc cu tine, nu pot vorbi cu nimeni altul. Noi nu semănăm deloc ca fire. Avem fiecare alte gusturi, alte vederi. Totuși știu că mă iubești și mă înțelegi. De aceea te iubesc și eu atât de mult. Dar pentru numele lui Dumnezeu, Fii sincer până în fundul sufletului. Îți spun ceea ce cred, răspunse Stepan Arcadici zâmbind. Dar mai află ceva. Soția mea e o femeie extraordinară. Stepan Arcadici oftă, amintindu-și de raporturile cu soția sa. cu o clipă, apoi urmă. Are darul profeției. Pătrunde sufletul oamenilor cu privirea. Dar asta nu-i nimic. Ea știe ce are să se întâmple, mai ales în ceea ce privește căsătoriile. Ea a prezis, de pildă, că Şahovskaya are să se mărite cu Brentel. Nimănui nu-i venea să creadă. Și așa s-a întâmplat. Ea ai de ta. Cum adică? Uite așa, nu numai că ține la tine, dar ea spune că Kitty are să fie neapărat soția ta. La aceste cuvinte... Fața lui Levin se lumină de un zâmbet atât de apropiat de lacrimile înduioșării. Așa spune ea?" izbucni Levin. Totdeauna am susținut că soția ta e o minune. Dar de ajuns, destul am vorbit." Adăugă el ridicându-se. Bine, bine, dar stai jos." Levin însă nu mai putea să șadă locului. Ocoli de vreo două ori camera cu pași hotărâți, clipi din ochi ca să nu i se vadă lacrimile, și numai după aceea se așeză iarăși la masă. Înțelege-mă, urmă el, asta nu e dragoste. Am fost pe vremuri îndrăgostit, dar acum e cu totul altceva. Nu e un sentiment al meu, ci o putere din afară care a pus stăpânire pe mine. Atunci am plecat, fiindcă mi-am dat seama că e cu neputință să se împlinească dorința mea. Înțelegi? Întrucât nu-i posibilă fericirea, care de altfel nici nu există pe pământ. M-am luptat cu mine însumi, dar văd că altfel nu pot trăi. Trebuie să iau o hotărâre. Dar de ce ai plecat? A, ah, stai puțin. Ah, câte gânduri, câte lucruri trebuie să te întreb. Ascultă, nici nu-ți poți închipui ce ai făcut pentru mine cu cele ce mi-ai spus. Sunt atât de fericit încât am ajuns un om fără inimă. Am uitat de toate. Am aflat azi că fratele meu Nicolai... Îl știi, e aici. Am uitat și de dânsul. Mi se pare că și el e fericit. E un fel de nebunie, dar pare ceva groaznic. Tu, o însurat, cunoști acest sentiment. E un lucru groaznic că noi, bătrânii, oameni cu un trecut, plin nu de dragoste, ci de păcate, ne apropiem deodată de o ființă curată, nevinovată, lucru respingător, și de aceea nu pot să nu te simți nevrednic. Nu cred că ai atâtea păcate. Ah, totuși, zise Levin, totuși, cu câtă scârbă ades îmi dea până viața în minte și mă cutremur și o blestem, și altora mă plâng atunci, așa-i, ce să-i faci, așa e zidită lumea. Am o singură mângâiere, ca în rugăciunea care mi-a plăcut-o deauna. Iartă-mă nu după vrednicia mea, ci după mărinimia ta. Numai astfel m-ar putea ierta și ea. Capitolul 11 Levin își goli paharul, tăcură o vreme amândoi. Trebuie să-ți mai spun ceva. Îl cunoști pe Vronski? Îl întrebă Stepan Arkadici pe Levin. Nu, nu-l cunosc, dar de ce mă întrebi? Mai adu o sticlă, spuse Oblonski tătarului, care turna vin în pahare și se învârtea pe lângă ei tocmai când n-aveau nevoie de dânsul. De ce să-l cunosc pe Vronski Trebuia să-l cunoști pe Vronsky, fiindcă e unul dintre rivalităi Ce e cu Vronski ăsta? Întrebă Levin. Și pieride pe față expresia de încântare copilărească, pe care i-o admirase Oblonski cu o clipă mai înainte, luând i locul o expresie aspră și posacă. Vronski e unul dintre băiții contelui Chirili Ivanovici Vronski un exemplar foarte reușit al tineretului din înalta societate a Petersburgului. L-am cunoscut la tăver pe când eram acolo cu serviciul, iar el venise la recrutare. E putre de bogat, frumos, cu relații înalte, aghiotant al țarului și pe lângă astea foarte simpatic. Bun băiat și nu-i numai băiat bun. Cunoscându-l mai bine aici, văd că e și cult și foarte deștept. E un om care va ajunge departe. Levin tăcea încruntat. A apărut aici puțin timp după plecarea ta și, după cât înțeleg, înțeleg, e îndrăgostit lulea de Kitty. Îți dai seama că maică s Iartă-mă, dar nu mai pricep nimic," îi spugnii Levin posomorându-se și mai mult. Își aduse deodată aminte și de fratele său Nicolai și îl mustra conștiința că l uitase. Stai, stai," zise Stepan arcadeci zâmbind și punându-i mâna pe brați. Nu ți-am spus decât ceea ce știu." Dar, repet, din cât pot deduce într-o atât de gingașă și delicată, am impresia că toate șansele sunt de partea ta. Levin se lăsă pe speteaza scaunului. Avea fața palidă. Și te-aș sfătui să rezolvi problema asta cât se poate de repede. Adăugă oblonschi umplându-i paharul. Nu, mulțumesc, nu mai beau, răspunse Levin, dând paharul la o parte. M-aș îmbăta. Dar tu cum o mai duci?" adăugă el vrând de sigur să schimbe vorba. Încă ceva? În orice caz te sfătuiesc să rezolvi chestia cât mai repede. Nu sunt de părere să vorbești azi," urmă Stepan Arcadici. Du-te mâine dimineață, cum se obișnuiește, cere mâna și Dumnezeu să te binecuvânteze." Tot spuneai că vrei să vii la mine la vânătoare. o la primăvară?" zise Levin. Îi părea rău din tot sufletul că începuse convorbirea aceasta cu Stepan Arcadici. Sentimentul lui, tainic și curat, era pângărit de cele auzite despre rivalitatea cu un ofițer oarecare din Petersburg, ca și de presupunerile și de sfaturile lui Stepan Arcadici. Oblonski zâmbi. Înțelegea ce se petrecea în sufletul lui Levin. Am să vin odată," zise el. Da, dragul meu, femeile sunt pivotul în jurul căruia se învârte totul." Și eu o duc prost, foarte prost, și numai femeile sunt de vină. Spunem drept, Adaugă Stiva scoțând o țigară de foi cu o mână, iar cu cealaltă astupând paharul. Dă-mi un sfat. Despre ce e vorba? Uite ce Să presupunem că ești însurat și ții la soția ta, dar te îndrăgostești și de o altă femeie. Te rog să mă ierți, dar nici în ruptul capului nu pot să înțeleg așa ceva, după cum nu înțeleg ca, după ce mă satur acum aici, trecând pe fața unei franzelării, să fur un colac. Ochii lui Stepan Arcadici, luceau mai puternic decât de obicei. De ce? Uneori colacul miroase așa de frumos că nu te poți stăpâni. Când patima mistuitoare o înving, e un lucru minunat. Dar chiar de cad cumva am păcat, neîndoios, plăcerea-i mare. Stepan Arcadici însoții versurile acestea cu un surâs fin. Levin nu se putu stăpâni și zâmbi și el. Să lăsăm gluma, urmă Oblonski. Trebuie să înțelegi că femeia aceasta e o ființă drăguță, blândă, iubitoare. E săracă, singură și și-a jertfit totul. Acum, după ceea ce s-au petrecut, înțelege-mă cum aș putea să o părăsesc. Admit că trebuie să ne despărțim ca să nu-mi stric casa. Dar cum să nu-mi fie milă de ea, cum să nu asigur, cum să nu-i indulcesc situația. Te rog să mă ierți, tu știi că, în ochii mei, femeile se împart în două categorii. Adică nu. La drept vorbind, sunt femei și sunt și. N-am văzut și nu se văd niciodată femei de căzute pe care să le socot fermecătoare. Iar cele de teapa cei acelea vopsite, cu cârlionți de la casă, sunt pentru mine niște scârbe. Toate femeile de căzute sunt la fel. Dar femeia aceea din Evanghelie... Încetează-te, rog. Hristos n-ar fi spus niciodată cuvintele acelea, dacă ar fi știut cât se va abuza de ele. Din toată Evanghelia, lumea nu ține minte decât vorbele astea. De altfel, eu nu spun ceea ce cred, ci ceea ce simt. Femeile de căzutei mă dezgustă. Ție-ți e frică de păianjeni și mie e de scârbele astea. N-ai studiat, probabil, păianjenii și nu le cunoști în arabul. Așa și eu. Îți vine ușor să vorbești așa. Ești ca eroul acela al lui Dickens, care aruncă cu mâna stângă peste umărul drept toate problemele grele. Dar tăgăduirea unui fapt nu-i un răspuns. Ce să fac? Spune-mi, ce să fac? Soția ta îmbătrânește, iar tu rămâi plin de viață. Nici nu-ți dai seama cum încep să simți că nu-ți mai iubești cu adevărat soția, oricât ai respecta-o. În clipa aceea, dai peste o dragoste și s-ai sprăvit cu tine. S-ai sprăvit." Rostiste Stepan Arcadici, cu o neagră desnătește. Levin zâmbi. Da, s-ai sprăvit cu mine." Rosti Stepan Arcadici. Dar ce e de făcut?" Să nu furcolați. Stepan Arcadici îi în râs. Ah, moralistule! Dar înțelege sunt două femei. Una stăruie numai asupra drepturilor sale și aceste drepturi sunt dragostea ta pe care nu-i o poți da, iar cealaltă îți jerfește totul și nu-ți cere nimic. Ce e de făcut? Cum trebuie să te porți? Iată o dramă îngrozitoare!"